Bueno, horrela da bai e, da kantu bazkarien ohiko ohikoa egiten den moduan holiko e, bueno, askotan egiten dute iparraldean batez ere eta herri bueno, pues, kantaka besteko e, asmoarekin egiten dugu, orduan bueno, musikalariak etortzen dire eta musikaren e, zerrenda izaten dugu, bai e, liburuuzkat txiki bat ere bai kantatzeko eta bueno, pues, horrela... E, batkal hasi azibaino lehenago eta kafea zerbitzen denen, ezkantaka albiliko gara. Ungi mm, da, gogoratuko dugu klink elkartean, eh, antolatu dezautela, eta ez dakit, ba, izen emateko edo txartelak eskuratzeko, zer egin behar da? Eee, bueno, e, bi, bi modu badire, bai e, alde batetik e, oleak soliburu dendan daude txartelak, eta mai dut e, e, eurotruke saltzen dire. E, orduan edo zen momentuan, bueno, posara pues, eta eta hartu. Edo bestela, e, telefono honetara ditu eta reserva egiteko, eta ya beste modu bat ez konponduko gineke, e, telefonoa da 6 e, beratzi 0, 2 zazpi, 2 sei irubat. Hmm? Engida. E, Martxoren behatia baina olen? Bai, obeizan olitzake behar dugu jakin zenbat jende kontatzen dugun eta gauza kantolatzeko orduan bai. Eh... E, datorren da torrena baino lena lena o artea da estaciona bai matcha baino lena oda bai len hori eh? da hori da kontro hori da, orri orri orri da. E, gaitalin, e, kantaka taldea berak 4 urte bat urte ba, e, osatu edo sortu zenutela eh beno 4 urteetan zuen ibilbide egin duzu eh aipatuko diguzu e, ba, nola parte hartzen du zuten ere ba herri giroan azken batean Bai e, gure ekimenak gehienak dira herri, herri ekitaldiak egiteak eta eta orain arte egin ditugunak bueno, dira kantu poteo kantu gira eta jaietako ere kantu giratzen dugu egun batean nainematzen dugu e, nahi duguna da kaleko jende aparte harta orduan e, ekitalidi herrikoiak dire. E, egiten duguna da Euskal kantagintzako repertoriotik e, kantua gartu, e, aukeratu eta paper batzuetan inprimitu eta bueno, biltzen gera musikalari batzuen ondoan eta beraien laguntzakin, koz kantatu kalean ordu bete, ordu, ordu erdi, Eta hori, biru alaian eta horrengo arte biltzen gara. Eta noiz bai e, egiten ditugu udan batez ere ekitaldi gehiago negoan bainoaz eta egualitxarra denez, pues, e, kalean ibiltzekoia pixkate zailagoa da, baina bai urtean zehar e, biru lau ekitaldi ditugu. Hah, ongida. Eh, Hondarribitik eta Hondarribian antolatzen bitu zuek italdiak, baina eh pentsatzen dut, bueno, Eskalde osoari begira, ez? Bai, eh bueno, eskualde osoari konbida pena bi altzen noski, eta e, badira badida eta eta irundik etortzen diren e, jende batzu parte hartsera, noski, eta Hondarribikoa ere beti saiatzen di ondarri kantak ere abestea batez ere, on bueno, aurrde zubeldiaren kantak e, gustukoa ditugu eta be saiatzen dira bultzatzen eta e, baita ere Martin Martin Iturbek idattztako arraunariak ereako bueno, pues saiatu ginen e, pixskatikaastarazten eta eta kantararazten. Eta hori pues e, zabalduta dago herri e, kanta gustoko duen edo zeine eta bai gazteei eta edo abineko egitenei. <hum> Ongi da, herri kanta gustokoa edutenek eh, aukera pare gabe dute martxoaren 13an Ma elkartean, eh, antolatu zuten eh, ba e, kantu bazkari horrenko momentu zitordu horrekin geratuko gara. Atxali Noblia mi esker, eh, guren izateagatik. Osongi, mi esker zuei. Eskerrik asko.